Sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menghukum orang Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu Alhamdulillah selamat berkumpul dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai sambung pertandingan pelaksanaan rekan-rekan wajibul -wajib haji hari ini sampai kita pada wajib yang kedua yaitu bermalam di Makkah. Setelah berhukum di Arafah Jadi bermakna Kalau Allah perlu berhukum di Arafah Belumlah boleh Bermalam di Muzgarifah ya. Walau sejurus Yang bermalam itu Sejap bersapa ya. Asal berada di waktu malam Di tempat itu Tetapi dengan syarat, Setelah berlalu tengah malam Hari-hari atau -hari Atau hari, -hari. Selamat malam hari raya Idul Adha. Ya, ibadah nak itu ya, telah berlalu tengah malam malam hari raya Idul atau hari nahan. Ditambah setelah berlalu tengah malam malam hari raya Idul dan atau hari nahan, ya. Malam, malam hari raya yani hari 9 malam 10. Telah lalu saya hafa tinggal lagi di Mekah. Kita kata tengah malam tu kira-kira lepas pukul 12 malam. Jadi kalau Allah atau saudara sampai awal, kadahlah kita terkolah dari Arafah. Lepas Nabi atau Nabi Sampai dia menghalifah Isyak Kita tak boleh kata Lepas orang Isyak kita nak jalan Tak boleh Itu belum tengah malam Kena tunggu Sampai pukul 12 malam Lepas 12 Satu minit ke dua minit Boleh berhenti ha. Tetapi kalau belum tengah malam Tak boleh berhenti Jadi biasanya Tengah malam itu kira lah, Pukul dua malam malam, ya. Eh? 14, boleh-boleh. Kalau ia beredar sebelum tengah malam, ia wajib kembali semula. Kalau tidak kembali, dikenakan denda. Tak adalah tidak tepat kembali. Kemudian yang tak tahu, ini belum tengah malam, dan lalu berdaripan. Balik semula. Balik semula, bermalam. Kemudian semula. Malam, semula Bermasuk di dalam arti kata bermalam ini cukup tengah lalu saja. Tak berhenti pun tak apa. Masa lalu. Ya. Tapi masa dia lalu tu dah tengah malam. Masa dia berjalan tengah malam. Tak berhenti, terus jalan. Walaupun dia tidak sedang. Ada zaman yang tak sedang atau tertidur. Kampang. Nanti sampai mina jangan jumpa Malibah, dah lepas kita boleh. Orang-orang kewasa yang agak kuat disunatkan duduk bermalam di Musdalifah hingga ke waktu subuh dan berupaya subuh. Nah, ini lah kurnia hari Ramadhan. Shallallahu alaihi. Jadi kira-kira kita sudah agak berpanas di Araba. Kara kita bersetuju setuju lima daripada tu kalau tidak, ya, maaf semua lepas itu, jalan sampai mana naik katari luar dan betul apa? Adapun orang-orang perempuan anak-anak. Dan orang tua beredar sebelum itu. Nah, jadi selepas tengah malam kita ambil sholat tua. Orang sakit, orang musuh, kanak-kanak pergi dulu. Tapi jalan tepat tengah malam eh. Ini untuk apa? Untuk mengelakkan kesesakan semasa perjalanan. Ya. Semasa belum tanya betul Nah, sebab melontarkan Rasul apa fatihah ni Iaitu melontar pada hari yang ke-10 Boleh melontar Sebaik-baik awak sampai saja Asal lepas 10 malam Dan katalah awak tolak daripada Sekarang pukul 12, 5 minit Katalah perjalanan tak ada apa-apa Trafik tak ada sejam tak ada apa apa sekali 5 minit boleh sampai Minat Saya kata tekan ke bawah 12.5 minit ke 12, 12 10 minit semua dah sampai boleh montang? boleh boleh montang pasal? dah waktu tengah orang tapi abangnya melontak pagi ini bagi hari yang 10 telah naik matahari jadi orang tua rumput anak-anak merindah puluh semua Ya. Bumi Musdalifah ini termasuk dalam kawasan tanah halal. Ya. Arabah tanah halal bukan tanah haram. Ya. Dan ia boleh bersih di mana-mana saja, iaitu yani Jemaah Haji boleh bersih di mana-mana saja. Tak kira asal dalam kawasan bumi Arabah perkataan muzdalifah itu berasal daripada kata-kata al istilah yang berarti menghampirkan diri. Nah itu makna izdila. Hmm. Jadi di muzdalifah ini tempat awak menghampirkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada suatu kawasan yang tersebut dalam Al-Qur'an sebagai al masharul Haram. Ini Allah Taala firmankan, apabila kamu beredar ini maksud ayat apabila kamu beredar dari Arafah dan urus Allah al Masharil Haram. Hendaklah nah, kamu menyebut nama Allah Mengingati Allah di al Masharil Haram. Al Masharil -haram, Ma Haram itu di musdaliqah. Maksud al Masharil Haram itu dalam suci. Al Haram itu kita dah katakan suci, ya, ya makna Arab itu itu suci. Jadi Al-Mash'aral-Karam iaitu lambang suci, iaitu sebuah bukit di dalam kawasan Muzharifah. Ada bukit itu. situ. Kita pergi ke bukit. Itu. Doa. Tetapi Al-Imam Al-Nawawi telah tegaskan dalam kitabnya Al-Najmur bahawa keseluruhan bumi Muzharifah itu adalah Al-Mash'aral-Maw. Jadi kalau kita tak sampai kebukis yang dikatakan hadir haram itu, kita berdiri di mana-mana pun dalam kawasan Bukalibah, itulah yang dimaksudkan dengan alamat alam. Berdoa alam. Al Inilah pendapat majoriti ahli tafsir, ahli hadis dan ahli siar. Ahli tafsir itu maknanya ulamak tafsir. Ahli hadis, ulama hadis dan ahli siar ulama sejarah atau ulama sejarah Nabi Muhammad. Kalau Wahdulillah yang menerangkan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad, tetapi dia menyebutkan tentang Musdalifah ini, yaitu seluas kawasan. Jadi dengan ini tak ada masalah lah kita tak begitu mungkin itu kan kalau ada kawasan Musdalifah itu Allah katakanlah. Bagaimana permasalahan berhubung dengan bermalam di Musdalifah? Pertama. Jemaah haji yang tidak dapat bermalam di usul daripah. Kerana sakit. Atau unsur yang lain pada dirinya sendiri. Termasuk menjaga orang sakit. Atau harta yang ikut diri hilang. Kalau tidak dijaga. Haruskah ia tidak bermalam dan tidak dikenalkan lagi. Dan, kalau unsur itu pada dirinya sendiri. Tetapi kalau ia dihalap orang. Maksudnya ternendam. Dihalang orang, orang takkan mengaku. Tidak ya. Tapi kalau dia sini mak tak boleh masuk, tak ada. Tapi, ya. jadi kalau grafik dia ni nak masuk bahagian mana? Ya. Nampak masuk masuk tak mungkin sampai pagi baru dapat lagi masuk lagi bahagian. Ya batuk bahagian di alam orang ya, batuk bahagian di alam orang, bukan uzur dia kalau jalan kaki boleh ya Kadang-kadang boleh kan jalan kaki, boleh, apa jadi kena betul-betul kalau berbicara tinggi, ini kena berdam. yang kedua orang yang terlambat sampai memudarifah, orang yang terlambat sampai jawab dan tidak dapat sampai kepadanya sebelum belajar. Kerana ia sibuk di Arafah. Atau ia terpaksa terus ke Mekah untuk bertawar. Maka tidaklah dikenalkan ke Barang tam. Kenapa pula tidak dikenalkan Barang Tam dalam negara ini? Kerana Arafah itu juga dia wajib. Sebab. Dia sampai dalam tak sampai Arafah. ada Arafah Jadi dia sibuk di Arafah. Tapi kok maksa dia untuk pergi ke Mekad. Jadi buat dia hukuman. Kalau dia terlambat, gugurlah daripada pertandingan. Ada betul pergi ke Mekah. Lalu faktor di Mekah. Salahkah sakit gua, lawa gua, salah apa? Inilah betul. Gugur. Ya ketiga. Kurang menjamak salat tahunis da dan isya jamak dakwah di musdalifah. Jadi kita keluar dari dari Arabah maghrib. Tapi jangan pernah masuk sana. Nah, kalau boleh. Tapi ini berkali banyak yang tak boleh lah. pergi. Kerana menunggu kertas. Kadang ya, 48. dan dibuat pula kalau tak dibuat maghrib. Dan isyak di Arafah. Nanti mungkin pula di Muzhalifah tak dapat buat. Jadi Mat Allah. Ya? Jadi dibuat saja di Arafah. Tapi yang apa dibuat di Muzhalifah. Yang matahari. Kan? Ya? Yang keempat, sunat memungut anak-anak batu di sini. Yang di Muzhalifah. Bagi digunakan untuk melontar batu Al-Qafah masalahnya kebanyakan orang kita punggung anak baku di Muzarifah untuk semua semua apa dalam untuk baku itu kebanyakan yang luar tapi asalnya untuk apa pun yang tak bisa jadi punggung dan untuk yang lain punggung diwagi muhasil atau di minasir tapi oleh sebab mereka tu diwagi muhasil tak berhenti Wajib Mu'adzir ini takut kawal ini semuanya mengikut perjalanannya sunnah ya, lah, eh, yang memang diambangkan kerja ini tapi semua begini. Wajib Mu'adzir ini perjalanan atau kebukan antara Muzarifa dengan kita. Dan di situlah ya, katanya Mu'nahnya Abhabul Fil. Yaitu orang-orang yang menunggang raja yang datang untuk mutuhkan ke di sana. Nabi Muhammad baru dilahirkan pada tahun itu. Ya, tahun Nabi Muhammad dilahirkan tahun keadaan. Jadi musnahnya mereka makinnya askal-askal yang datang. Dia sebarang dengan batu. Ya, di Wadi Mahajir. Jadi itulah kita ambil anak-anak batu untuk melontor. Jambat yang tiga. Hari kebelak, ke nah, dua belak dan tiga belakang. Dan kita bila kita tahu mana Wadi Mahajir. Dan sekarang pula perjalanan sudah begitu hebat, jalan atas, jalan bawah gunung-gunung, gunung-gunung, ditemuk macam-macam dari tempat kita datang tengok. Tapi dia antara muda ribas, ini lah, Tetapi tak kenapa lah, kalau kita ambil semua sekali 70 batu itu, je, muda Ada kira-kira orang suka nak ambil 70 batu di muda ribas. Nak cari itu, semua orang pukul pada Baru-baru-baru tu, lah yang besar, yang suki, yang macam-macam, yang buka batu begitu orang tu. Nak cepat, lagi nak cepat tu lah nanti. Selap, selap, selap, selap, selap. Ya Allah, nanti kita kelakabur. Selap, selap, kena ambil, selap. Sudahlah, ambil tujuk sajalah itu yang tu. Tak tahu, tak perlu tahu. Jangan berharap lah. jangan nanti anda ikan minat. Sekarang ni. Kalau bagi kita nak ambil ke tempat orang tua tu. banyak, tu ada kumar ni, cukup je. Ya. Haa. <tihan> ah. Tak ada apa-apa, apa, -apa tak, semua yang anak belakang ini kita daripada dalam serigi tentang orang Mosbalah. Lebih itu saja anak belakang. Kalau yang tepi-tepi yang dalam diambil banyak, ambil kira Dan ada tahu, dan ada pula tahu diambil semua anak batu di sebalik-balik. Nah, inilah yang dipakai sekarang ya, ada sekarang. Aini yang pesan nak kenal, sebab itu semua dah kira, dalam bunyinya. Haa, itu lah, kena. Dan makrum diambil dari kawasan jamrah atau marma, tempat timbunan batu yang dah digunakan. Nah, makrum. Tidak kera. Kalau ambil dari itu, katalah dia dah katakan Ya? Dia dapatkan, dah katakan depan. Lalu, lalu, datu jatuh kepada tangannya. Tengoklah, nak berjaya-jatuh apa-apa. Dia dah ambil lagi satu Tentang lagi. lalu, lalu, lalu, lalu apa nak mencari dekat luar apa. Tetapi kita bukan jaga ya. Cuma jaga bila ada batu tu ini jaga pergi sana sampai kalau orang ramai datang atau ada orang datang jaga batu tu jangan tutup kalau tutup tu Jadi masalah kalau awak rasa tutup orang datang jaga tak datang, buatlah awak boleh jadi bahaya. Jadi jaga-jaga lah. Kalau nak batu tak jatuh, kita, uh, apa, kurang batu, ya. Nak ambil batu tak boleh. Keluar, keluar dulu, ambil batu batu, datang lagi, batu, batu. Asal ingat, nanti aku lapu batu, ya. nah, Itu nanti kita akan pincangkan dalam motor. Ya? Jadi dikata makro diambil dari kawasan jamrak, kawasan tempat orang motor. Ustaz dari tempat akan dia jadi ya. Atau dari narmah. Narmah itu maknanya tempat kita lontak untuk lontak simpul dengan batu. Yang kita lontak itu denamkan narmah. Tempat yang kita lontak narmah. Tempat kita lontak arma. Tidak mengaku usian anak, anak batu itu sudah digunakan. ini kerana pernah dibuat oleh Alimah Mersyarik. Ya, Usian anak batu. Sebab dalam azab kita pernah usian anak, -anak. ...sebab itu mengikut apa yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Tapi naf-nya tak ada. naf yang terang sebagai haris atau sebagainya Tapi dalam mazhab kita, orang pun Ini juga ada simbol masalah. Orang-orang ada orang tanda dengan saya. Dia buat misalnya. Orang-orang dia sempat cuci anak rastu. Kemudian ada satu orang pun dia baca buku risalah yang dibagi-bagi... ...tanda ada berkenaan dengan apa? Haji. Ada orang bagi sana. Ya. Dia kata tak boleh, kata bila'ah. Sucian apa? Bila'ah. Sejauh orang yang berkata, eh. Ustaz berkata suci ini bilang, kita bila'ah apa? Bila'ah. Ayah itu bila'ah kepada bapak mereka lah. Kerana ada senangnya. diri kata apa? Kata mereka, tapi ingat ini, membuat suci. Yelah. Kucu banget lah ya. Tidak ada orang-orang yang kucu ke situ. Ya suka kita berapa, tukang orang-orang. Orang jalan, orang-orang. Tak ada orang main kucing tu. Tapi tu ada kan? Tapi tu memang betul. kemungkinan tu apa? Ada, macam macam lah. Ada lah itu di bawah. Dia punya argument dia tu. Kemungkinan, kenapa pula kucing? Bukankah kita nak lontar? Lontar lah foto-foto dia. Kita cuma foto, Sekali kena lihat orang macam kita nah, nak kata kita tak boleh di mana-mana lain sebab tu pun orang tak ada soal dia ini ibadah iya tak jadi ibadah tu diketiakan dengan Allah sebab mempunyai dikira ibadah perintah daripada program yang kelipar sunat berdoa dan berzikir semasa berada di Muzarika ...berutama di kawasan yang dikatakan Al-Majar Al-Haram itu. doa dan berfikir. Ini banyak jemaah kita ni boleh sampai Muzarifah, dia mengomel. Masa tak pernah, nah, tak ada itu, tak ada berfikir. Dia komen macam-macam kita, ini yang Bila ...tikap Muzarifah ada yang marah-marah, ada yang apa. Jadi banyak, juga kurang ibadah kita ini, kita dengar, banyak. Lainan, semuanya, jangan mengambil dengan jalan berzikrullah. Ini tempat-tempat ada alih haram. Ya. Dia beraduh. Ya. Ada yang tidur. Tidak berzikr. Sebab itu saudara-saudara kalau -saudara, masuk ke sana haram. Kita sempat-sempat jalan, kita tahu. Kulhurullah. Kenapa kita nak masuk ke nampak? Surah Al-Fatihah Itu dia besar Surah Al-Fatihah Jijil Allah Takat saja lah Apa? Nanti jalan sikit Sabir Allah Sabir dia siap Nanti ingatkan sebab kita tak bantul dalam sana. pertanak Kenapa? Jadi tak besar Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Sebab-sebab dia Jadi terutama di kawasan yang dikatakan Al-Mas'had Al-Haram. Beramal dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala laa ja'ala 'alaykum junahun an tabdahu qablan min ratibikum fa'idha aghattum min 'arafatin fadhkurullaaha 'inda Al-Mas'had Al-Haram wal-wuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la minadh ثم عبيض من عيد اقاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم artinya tidak ada kesalahannya atas kamu untuk mencari perniagaan dari Tuhan kamu ini untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat nabi kepada nabi kalau kita sampai di kemenangan, nanti kalau kita nak nyaga boleh atau tidak, nak beli barang boleh atau tidak, nak jual barang boleh atau tidak, tidak salahnya. Kan? Bagaimana? Allah Tuhan karayani tidak ada apa, apa salahnya atas kamu untuk mencari komienan dari Tuhan kamu. Hmm. Nak beli barang kena kan? jual barang kena apa tak boleh di mana? Bila dah lepas daripada dari musdalifah sampai tak? Minyak. Dan eh, maka apabila kamu beredar dari Allah. Oh? maka taklah kamu mengingati Allah dengan berzikir, berdoa di al-Masy'ar al-Haram fadburullaha indah al-Masy'ar al-Haram bila kamu dah berita dari Arafah, maka taklah kamu menyebut nama Allah berzikir di al-Masy'ar al-Haram Arafah ada zikir, ada doa ada permintaan taklah masalah Araf, ada Al-Haram -ar minta lagi, zikir lagi al-Masy'ar al-Haram ini tanah haram Arafah tanah halal tapi kenapa pula yang dipentingkan tanda halal dulu sebelum tanda haram? Pentingnya rukun hajah itu lebih besar lagi. Tapi kata al-Haji Arafah, Haji itu Arafah, kalau tidak ada Arafah tak ada haji. Kenapa di situ dipentingkan? Kerana sejarah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam di situ sebelum Nabi Adam masuk ke Mekah untuk pindah pun kepada Arafah. Jadi ini juga satu kita kata ke berapa? Satu cara, sebelum kita meminta Keampunan kepada Allah Taala di, di tanah suci Kita bersihkan dulu diri kita Di luar sana nah. Bersihkan dulu, minta ampun Masuk ke tanah haram, insya Allah Awak sudah dapat keampunan Dan masuk ke tanah haram ini, tanpa keampunan Tanpa tinggi darjah awak Oleh sebab itu, kita perlu abun-abun Kita -abun. ampun, ya Allah Jadi kita masuk ke tanah haram, sudah Nah, itu yang ya. diharapkan ya. ibarat kita nak masuk kawasan istana raja setelah kita mencuci kita sudah tempatlah bahawa kita masuk dalam kawasan di tanah, uh, tanah raja sebab haram itu ibarat kawasan istana, tanah kawasan di tanah, kawasan di tanah di jadi sudah mencapai sudah mencapai arafah al al-mada'ah wa'udhuru muqamah al-adhum Sebutlah fikir untuk mengingatinya Sebagaimana Allah memberi petunjuknya kepada kamu Padahal tahulunya kamu dalam keadaan yang nyangka Ya Yang ini Allah Ta'ala ditunjuk kepada kamu Siapa kamu ini? Mula -mula, ini orang -orang. Mereka pernah kesat Dan amal ibadat mereka yang mereka buat sudah syirik Tak beratuk Padahal itu tempat bukan tempat syirik Itu tempat-tempat syiar Tapi Allah SWT ada izan dengan Ibrahim jadi mereka sudah sanggup ragu. Nah. Dan di sini, ikut tampilnya. Uh, kita, itu sudah cakap tentang ayatnya. Belum, belum cakap ayatnya. Padahal tahu kamu dalam itu katanya, kata kemudian beredarlah kamu dari arah mana orang ramai beredar. Nah ini. Beredarlah kamu dari arah mana orang ramai beredar. Dan mintalah keampunan daripada Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi penyayang. Ini arahan kepada orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islamkah atau yang belum masuk Islamkah? Orang Quraisy pada adanya. ini saya tempatnya serangkaian lagi lah, supaya... Percakapan kita tu ada ujung pangkal dan ada kesenangan. Jangan sampai dia ujuk di tengah sama siluan berbincang Ibadat haji ini dari zaman Ibrahim, dari zaman Ibrahim. Dan orang Arab yang hidup di Mekah tu memang pihak sebuah kamad. Amal haji ini molo-molonya mula ibadat. Kemudian bila orang Arab tu sudah susah, dah percakapan tu dengan ada, dah jadi macam Semasha Ini masa saya lihat Kalau inat itu mereka bukan lagi berdoa Berapa, bercakap, berkandung buat, buat semasha lah, semasha Tahu tahun Dan orang Arab semua datang dari warga Tetap dari mana barangkak-barangkak Semua datang itu minta adat mereka Tapi dari ibadat jadi Adat Dan adat itu pula jadi adat itu kan? Ini kita tengok Sejarah manusia itu telah mengubah keadaan Sampailah zaman Nabi Muhammad SAW ni kembali kepada ibadatnya. Ibu nak pun berkerja kerja susah dan bermain antarabangkok. Dan kita hari ini pun tak jaga juga. Jangan ibadat tu jadi macam adat saja semasa. Ah nah, ini pun ada. Ini yang kita sangat gergak juga. Kita takut nanti ibadat tu jadi macam adat saja, jadi macam antarabangkok. Dari mana kena anggap? Oleh sebab itu saya setuju benar. Kalau di sana dilarang bawah kamera, dilarang bawah ala ala video video di semua di tengah Tak tahu ni? Betul. Tak kadang kadang ada di tengah malam. Ambil kawal sini, ambil kawal sana, kumpul sisi, kumpul kata-kata-kata, baru sini ditayangkan. Jadi macam permainan semacam, macam apa Bukki itu macam makan angin dan main. Padahal Bukki berkala. Untuk menangiskan segala dosa kita, kita ampun kepada Allah SWT. Mengentangkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita mengatakan di dalam dunia, harapan, harap pun kenakan kawal-kawal kamerah, itu takut betul. Kita mahu mengatakan jalan-jalan. Pasal. Ini kita kena jangka. Termasuklah semua. Ini orang-orang yang bawa jamaah haji, travel travel ni semua. Kenapa ada cerita tu? Bukan mereka semua. Untuk dia berkata, mereka semua. Jadi kenapa? Jadi main-main jadinya. Ini kita kebicaraan. Si Armi Bapak tu dah apa? Dah berpung. Dan kadang-kadang yang bawa bawang ni semua, dia si, pun tak buat seladar dia memikirkan apa saja yang dia nak kuasakan polis. Sekarang lain tahun lagi ramai orang datang, lagi banyak orang import. Nanti mungkin ada helat, ada itu, ada ini, inilah kita takut. Tapi lagi sekarang berbicara. Tahun lepas, tahun lepaskan kan negatif. Mesti ada orang ingat, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak, tak boleh. Dan di sana pun atau orang-orang yang ada saya, Alhamdulillah. Tapi sekarang pun, tahun dah susah, mereka memberikan sekertata. Kalau nah. dulu lagi keras, kalau tak boleh bawa, sekarang ni helat apa-apa-apa dia pecah dia juga jadi ini kita takut ibadat ni jadi apa boleh buat kita nanti hargan kepada orang-orang yang nanti hargi ingat ini ibadat ini bukan pergi melancong sebarangnya ini bukan pergi ke tempat-tempat yang kita fikir nak tiba-tiba nak itu pergi nak ibadat kepada Allah Allah kena kita jaga supaya Kata-kata bila masuk itu Kata-kata bila masuk itu Kata-kata bila kata-kata bila Kena kutuk sang hati kita Simbulkan kutuk kata hmm. Jadi Tapi zaman jahiliah itu terasa Terasa Dari kata Jadi terasa Dan orang-orang Arab jahiliyah ini Dia buat peraturan di sini Kemata orang Quraish Orang semua kumpul di Arafah, orang kuris tak mau kumpul di Arafah. Orang kuris kata kita tahu ni Arafah. Betul-betul Arafah tanah halal. Kita tak boleh keluar dari tanah halal pada ketinggian diri Jadi mereka orang pun di Arafah, orang orang kuris ni orang Araf yang terhormat. Maknanya dia memang keturunan mulia. Nabi dah itu tentang kuris. Jadi mereka rasa mereka tak perlu ke Arabaya, ke Araban dijalang bawah ni banyak dodo, ya, di mereka pergi Arabaya, kita tak bayar tu. Jadi orang kuras tak baik. Ini, ini, ini, ini apa? Anggapan manusia. Dia jawab ni di mana? Jawab ni di mana di pas? Muka saya muka awak. Sikit lagi hari. Oh yuk, ya, Insya Allah saya kata. Rumah Abi min Hayu Aba Dun. Kemudian taklah kamu beredar dari mana beredarnya orang ramai. Hey kamu orang-orang Quraisy -orang baiklah selamatkan. Ini kamu yang tempat. Semua kali kumpul di Arab. Sebab tujuan kumpul di Arab itu jangan sampai ada perbezaan antara manusia dari jiranan, dari jiwa menerbit, dari jibakan, semuanya dihadapan Allah Ta'ala sama dengan pakaian haram yang sama. Semua tujuan kalian ini pada Allah Subhanahu Wataala di Arab. Jadi dalam kamu berbeda dari arah orang-orang itu berbeda. jangan pula kamu nak tengok oh. tak mau pergi arah lah. Nak duduk di dalipan saja habis tak kena dari dalipan saja tak boleh. Itu maksud Dan mintalah pengampunan daripada Allah, kesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Ya. Jadi itu dari segi darahnya itu. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghidupkan sejarah ibadah Nabi Ibrahim ya. Apa yang pelaksanaan ini dan sekarang ini kita sudah ada syariat alhamdulillah ada berapa-berapa ya? kita kena ikutlah seberapa boleh sebagaimana yang dibuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Hudha anni manatikum ambillah manatik manatik kamu dari aku sekalian kata Nabi sallallahu ikut Itulah Satu perkara yang kita bila pergi hari itu Kita kena kenalkan Iaitu sisa ni pergi Pergi sekarang Pergi mentah pun ya? Bukanlah pergi Takkan pergi saja ha. Tersungguhnya Allah Maha pengampun lagi Menyayang ya? Di antara dua doa -du yang maksud Ini maksud ni maknanya yang ada sekarang yang sudah dibuat oleh orang-orang dari zaman juga para sahabat Nabi daripada para sahabat Nabi sampai kita ini sampai tadi 70 amatur yang ada sejarahnya. apa dia Allahumma hadza jam'a atqulka antarukuni jawami'al khair li Allahumma rabbal masjidil al haram wa rabbal rusy wal maqam wa bil balad wa rabbal haram ورب المسجد الحرام اسالوك بوجهك الكريم انت ربي ولي الذنوب وغفراني وتجمع على الهدى واقري فتدع على التقوى ذاتي ودخري والاخره مابي وحبي الرضا عني في الدنيا والاخره صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Inilah Ini adalah satu tempat berkumpulan lama. Jangan. Sebab itu, Tuhan berkumpulan lama. Aku harapkan kamu beri kumpulan, Kamu beriku segala, Kumpulan segala kebaikan. Ya, Kamu beriku kumpulan segala kebaikan. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan al-masya'alil haram, Al-rukun, Ka'bah, Dan al-Nabah, Yang itu yang menjadikan al-rukun, Nah, rako itu معناتnya ruku. Dia asal makna ruku itu hujur, uh, hujur, itu Sebabnya ruku, ya. Sebab itu ka'aba ada ruku. al-hadar aswad wukhun Iraqi, ruku Syam, ruku Yaman. Jadi hujur yang ada hadar Azwar, hujur yang menghala ke negeri Iraq, hujur yang menghala ke negeri Syam dan hujur yang menghala ke negeri Syam dan hujur yang menghadap ke negeri Yaman. Ya. Jadi itu penjuru bejuru berukun. Tetapi orang Arab menamakan berukun itu fakar. Jadi yang masuk di sini dia dalam doa doa orang Arab dia wal fakar, berukun fakar. Jangan lupa betul. Tuhan negeri tanah haram, Tuhan yang punya al Haram, aku bermohon dengan berkat Cahaya Zatul Yamal ya, agar mengampuni dosaku dan merangka dan mengumpulkan perkara ku dalam itu Maksud mengumpulkan perkara ku dalam petunjuk Yang di segala urusan tu yang aku nak buat Dia lagi kehidupan daripada Allah Baik dunia ataupun akhirat Jadi karena sakwa itu bekalanku Akhirat tempat kembali yang baik bila kelebaanmu di dunia dan di akhirat Itulah diri daripada Maksud dari doa Di apa muzdalifah ya. Jadi kalau kita kata ya muzdalifah itu lain daripada al-aqab haram Tapi kalau al-muzdalifah itu yang al-aqab haram tak mungkin dengan yang ini doa dengan doa di bawah. Doa al-aqab haram oh, ini kalau kita pergi di musyrik -mungkin, mungkin. Ya. Hadap. الله اكبر الله اكبر الله أكبر لا أكبر اله الا الله والله اكبر والله الحمد. الله الله الله اللهم كما اوقفتنا فيه وعيتنا اياد ونفقنا لذكرك كما هديتنا وقلنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا اضبتم من عربات فاذكروا الله عند المشعر الحراف وانجروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لا من الظالمين ثم عرضوا من حيث أراد الناس والكافر الله إن الله غفور رحيم اللهم إننا نسألك يا غفور يا رحيم أنت افتح لعلمنا أبواب الإجابة يا من إذا سأل المتصدر أجابه يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم إننا جئناك بجمعنا متشفعين إليك بغفران ذنوبنا على الضرنا فائبي واجنا افضل ما في عباده الله ولا تصدقنا من هذا المشعر الا بالغ من هذا المشعر العظيم الا فائزين ابو اللعين ولا خزايا ولا ناجمين ولا ظالمين ولا مذمين يا ارحم الراحمين الله وفقنا للهدى واعذنا من اسباب الزلل والردى واكرمنا من آفات النفوس فانها شر العداء واجعلنا ممن أفضلت عليه فأعرض عما سواك وخذ أيدينا إليك وارحم تمرعنا بين يديك إلهنا قررنا إذا وجدنا وأعنا إذا اختفضنا وقل لنا ولا تكن علينا واحدنا بالدنيا مؤمنين ضائعين وتوفنا مسلمين الضائعين واجعلنا ممن Mesti Engkau Allah dengan Nafar Ila Washik Al Kariim Rahmatika Ya Hamal Raheem. Pembinaan kita di dunia sebenar dan di akhirat sebenar. Jadi saya bila kalau saya bersurat kepada tuan tuan di sini, tapi dia dia buang dia jatuhkan. Wsalamu alaikum waalaikumussalam. Wsalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Wassalamu ini maknanya saya lebih lebih suka kalau mengikuti arahnya dan saya terjemahkan maknanya dengan bahasa sendiri mengatakan saya kemudian nanti saudara simak ulang ya di makna yang ada supaya kita dapat kesimpulan kan, daripada kan, doa tersebut Allahu akbar Allahu akbar ta'awwun billahi ya Allahu Allah Allah taala buka apa maknanya dalam banyak amalan-amalan doa-doa hadis itu kita mulai dengan Allahu akbar Baik kita ingat Allah. Jangan kita ingat benda benda yang adalah perkara yang Allah Taala telah ada kan untuk kita beribadah kepada Allah. Kita mengadap Kaabah pun Allahu Akbar. Kita naik bukit sama pun Allahu Akbar. Kita naik bukit Barwah pun Allahu Akbar. Kita melontar pun Allahu Akbar. Semua syi'ar kita semuanya Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar itu yang kita tunduk kepada. Ini semua benda dari Allah untuk kita berbuat Balik kepada Allah. Ya? Nah, jangan lapai ini macam tengah-tengah naik -tengah betul-betul menyembah selain kita punya benda tu. Kita juga sudah akualah 13. Ini bukan kita bukan menyembah tak Kita bukan menyembah di situ-situ kat sana. kita tak sama dengan mereka-mereka yang bagi-bagi bagi puja begitu begini. Kau dengar di bawah sesungguhnya Allahu Akbar Allah perintahkan kita untuk itu. Segunanya Allah Subhanahu wa taala. ini kembali kita kepada sejarah. Jadi, bila Allah Ta'ala jadikan Nabi di Adam, disuruh oleh ya Allah Malaikat tunjuk kepada Adam. Tapi tentunya, menjujuk kita perintah Allah, sejak maaf, kalau Malaikat itu semua tunjuk kepada Adam, tapi menjujuk perintah Allah, itu dia punya hikmat, kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai kita punya niat, kita boleh apa? Tergesong, kita punya tujuan itu tergesong. Lagi, Allah, Allah, Allahu Akbar, tidak ada suara maikkan Allah. Allah yang menghasilkan. Walillahirham. Segala puji bagi Allah. Itu si'at kita. Allahumma ya Allah. Kama al-tasdana ibu. Sebagaimana kau telah memberhensi kami di sini. Maknanya kami sampai di sini. Kami berdiri di sini sekarang. Wa Wa'araitana iyahu. Dan kau pujukkan kami. Kau pujukkan Ini tak ada Allah Ta'ala. Dari jawab kita datang-tanggak dimo tempat yang baik tempat yang mulia tempat yang besar. Kau oh, fikir nak ini. Maka tidaklah kau berikan kami tahu Untuk mengingatimu ha. Jadi semua pergalinya doa kita pada Kami datang sekali dan kami dapat untuk bapa sudah tempat yang mulia ini. Jadi sedeknya ya Allah kau beri kami taufik untuk berfikir kepada pada-Mu. Karena hati kita. Seperti mana kau telah kepada kami. Kalau orang mesti dia perlu hidayah kenapa? Dia pergi ke bukit-bukit dan semua dia punya hikmat dalam. Dia jadi. Kan tak? Orang-orang lama apa bukit dia dia. Orang -orang Tapi kita tidak. Kita tahu Allah Taala memberi hidayah kepada kita bila tunjuk kepada kita. Apa berilah kita tunjuk seterusnya. Wa sir lana. Ampunilah kami. Warhamna, keperanikan kami kama wa'ad Sebagaimana kau telah berjanji kepada kami Bitaul ikat Dengan firmanmu haf, Dan firmanmu adalah benar Ini firman Allah Tadi kita dah baca juga bula -bula. Jadi, Ba'ila afatum min arafah Apabila kamu beredar dari arafah Afatum tu maknanya beredar. Oleh sebab itu Bala yang kita buah Selepas kita beredar dari arafah tauhid ya kan dinama kat tawaf ifadah dinama kat tawaf ifadah tawaf lebih dekat disenabat daripada arafah apa beda jadi maknanya tawaf ifadah itu sebab pelengkap beda daripada ya'laqah itu laqah fa idawatun min arafat kada tawaf bila kamu berenda dari arafat barqullah indal masjidil haram Maka hendaklah kamu ingat kepada Allah, menyebutnya nama Allah di mahal macaulikah? Walkuruhu kama hadaku dan ingatlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah berhidayah kepada kamu. Ini doakanlah dalam firman. Jadi kita kata ya Allah, sebagaimana kamu dah suruh kami bersikis di sini dan kau telah berhidayah kepada kami, maka sekapkanlah hidayah itu, berilah hidayah itu kepada kami terus. Wa in kullu min sabihi laminal walid. Padahal sebelumnya kamu semua dalam bulung yang besar. Ini mulakan dibujukan kepada kepada orang koresi yang telah terpisu. Padahal mereka melarikan diri apa namanya pengajaran Nabi Rasulullah. Maka fiu minhayyu afadna, kemudian tanya kamu beredar minhayyu afadna dari mana beredarnya orang ramai? Wasalamu dan kita ampunlah kepada Allah. Dan ini kita dah tahu ya. Setulah orang boleh itu beredar daripada mana Beredar orang lain. Jangan kemana-mana di sini Kamu tak boleh arafah lah. Ditulah beginilah Buat cara Betul? sini. Ikut. Cara yang diatur Kamu Rasulullah SAW Bila Allah Inna Allah harapurur rahim Tentunya Allah menganggungkan. Yang inilah janji Allah dalam, dalam ayat ini. Itu yang kita minta Allahumma Ya Allah, inna nas'arufa Setungguhnya kami bermohon kepadamu Ya Rabbur, ya Tuhan Ya Maha Penabun, ya Rahim Ya Tuhan, ya Maha Penyayang Antas ta'ali A'yunina Abu'a balhijalah Supaya kau bukakan Bagi diri-diri kami semuanya Pintu-pintu pengkabulan Tapi di sini sepuluh tata Tapi maksudnya di Yaitu kita nampak Mana-mana tempat yang boleh mengkabulkan doa kita Kita buka-buka doa Yaman itu adalah al-Mukarrar ajal. Ya Tuhan yang kalau diminta oleh orang yang berhajat, oleh orang yang terdesak, diperkenankan. Ya. Al-Mukarrar adalah yang terdesak. Ya. Kita kalau berdoa kepada Allah, tidak ya. Nggak sesuai hajat. Janganlah kita berdoa seperti berdoanya orang yang kesepit. Orang yang terdesak Orang yang betul-betul berhadap Atau dengan lain perkataan Taklah berdoa dengan serius ya, si. ha, Jangan kambilnya Tergantung daripada cara kita berdoa pada Allah Jangan macam tak tak taknya Kalau ha. muftar itu maknanya orang yang terdesak ha. Muftar Orang sepih kita kata. Tak ada susah apa apa, tapi bila berdoa tu kita rasakan diri kita macam orang yang susah begitu cara berdoa kepada Allah Taala dengan penuh hati, ya, ha? dengan serius, khusyuk, itu boleh mendapat tabul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sambil lewat, ya. al-muqarri, datanglah al-muqarri Al wajahmu. Ya man yaqulu lis-shaykh fayaqul. Ya Tuhan yang kalau memperkata akan pada sesuatu, pun jadilah. Saya pun, maka benda itu menjadi Jadi, nah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Inama'ru idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Allah taala bila satu perkara dia kata Tak ada siapa yang dapat halang. Allah sebaik-baiknya. Nah, kita ilai kita mutasaffi'in ilaika Ya Allah keseluruhannya kami datang dengan kumpulan kami. Bahkan kamu semua kumpulan itu. Mutasarjari. Meminta syafaat kepadaMu, mu fi Untuk mengampunkan dosa-dosa kami. Inilah tempatnya. Yang memang kami diseluruh berdiri di sini. Untuk kita ampun. Karena kita harus bernafah. Janganlah kau tolak kami jadi kejawa begitu. Tak dapat-apakan. kata ulama, ya. ini semuanya kita untuk menyimpulkan untuk kesokan gitu, kata para ulama, kalau kita, ya. kata para ulama, kalau kita sudah dibawa ataupun kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Taala masuk ke tempat baik berkumpulan saya, percayalah Allah memang nak kasih memang Allah nak pasti kalau Allah tak nak kasih, memang dia masuk ke kan jadi bila Allah dah pergi ke sana pergi ke tempat ni, awak berdoa, memang Allah tak nak kasih Allah tak taksirkan Allah nak masuk situ tentu tak kalau tak nak kasih, dia tak tak nak dia tak taksirkan hmm. pergi situ itu memang Allah Taala itu kata Allah Taala Allah Taala mengamati mah penanya tidak pernah cuba permintaan hamba-Nya kalau hamba itu betul-betul jadi kita ini kena betul-betul bab -betul. tapi kita mesti betul mesti doa, mesti minta. Jangan sangka dia. Sebab kalau doa betul-betul. Kalau tak betul baik. doa ini maka janganlah kau selak kat Sampai kecewa, saibin temanek kecewa. Wahatina abdalah nasuhi ribalah kepada Allah. Dan berilah lagi perkara yang abdal sekali, yang telah diberikan kepada hamba kepada hamba-hambaMu yang salih, jadi apa yang kau berikan kepada hamba-hambaMu yang salih, yang diberikan kepada hamba-hambaMu yang salih, jadi abdul yang diberikan kepada hamba-hambaMu yang salih, jadi abdul yang diberikan kepada hamba-hambaMu yang salih, jadi kita yang diberikan kepada hamba-hambaMu yang salih, jadi abdul yang diberikan kepada hamba-hambaMu yang salih, jadi kepada hamba-hambaMu yang dan kau beli kepada wali-walimu yang kau lalu tahu, pulihlah pada aku. Aku bisa kata alam. Dan takut aku. Walau tazhihna min adam nasy'arul azim illa ba'idid mufzikid. Walau tazhihna. Dan janganlah kau widarkan kami. Daripada al-masy'arul azim. Tempat nasy'ar yang berbaik. Adalah. Kami melayangkan kami berjaya. Ya. Dan untuk ya. dapat apa yang kami harapkan tu ya pakai haram ini masalah ni kita lalu sudah banyak sibuk-sibuk nak bantu nak bantu nak ke tempat balik ke sana nak datang lagi doa bertidak sebab tidak kesana. ini kepada ya nah, tak ada, ada betul lah gigi lah ya macam Allah waktu selain untuk ambil bas tengok baca doa. Orang nak dia contoh dia baca. Dua, 11. Balaklah, selesai selesai ada tema sini bukan dekat babat tu. Ini yang penting ni, doa doa Allah ni penting. Tapi mintalah, ya. Ini bukan kadang kata masalah aku lah, ya. Kita buat kosong saja. Orang tanya sebab ni doa panjang, ikut macam macam. Oh, kita benda lah bahkan semua tak wajib. Ha itu bukan tak, betul ke? Betul sebab tak wajib. Jawapannya, dia ya, pun ya, dah lagi. Tak ada satu bahasa yang wajib. Jadi orang datang tengah dia tak pedalah, sebab tak ada. Ha gitu masalah dari segi hukum betul, tapi dari segi apa? doa permintaan. Nah, lah, Mintallah minta dalam bahasa pun kau tak tahu lagi tak. Amatlah yang tak, tak tahu, iya, iya, iya, iya. Kau dah tahu apa yang kita nak. Ha, ada berharga. Raza. Itu pun kalau dalam musyata nah. apa semua. Ha. Katalah kita pergi doa, ah, tak kata semua, tak kata. Ini orang kata, kita kata apa, kita kata. Kenangkan lah, lah. Empat yang boleh. Empat yang tahu. Dalam hati. Cakap dengan Apa yang terjadi. Cakap dengan Allah lah. Jangan cakap dengan Allah itu. untuk itu. Ya, lah. Kita tidak tahu bahasa. Tapi tadi ada buku jangan buat hati gua ini atau apa coba-coba tapi hati ini saya kejam kalau gaya pikiran yang jawab apa? apa yang kamu? Jalan kita lindarkan kami dari tempat yang sukar ini melainkan kami beruntung, berjaya. Walaghazali wa arabaani limin tidak kecewa dan tidak menyesal walaghazali walam bin tidak tidak sesat dan tidak menyesalkan ha jangan pula buat sikap kenapa kau buat begitu sini apa dekat sini ha itu dan hauz bila ha dekat kau yang tak benar Ini apa ni ship sini kita kata sini ke apa tempat dekat belajar dekat tahu ya ar rahman ya tuhan yang hakiki dai qul qul Allah merawat kita lirbud. Ya Allah, berilah kami tabib untuk dapat menyembuh. Rahsinya min asbabil jahiliyah wabah. Dan selamatkanlah kami dari sebab-sebab kejahilan dan sebab-sebab kufusan. -sebab Bertenanglah min apa dinubus. Selamatkanlah kami dari penyakit-penyakit nafsu Penyakit nafsu apa dinubus? Penyakit nafsu Ya, kerana penyakit nafsu ni. Baiknya syarul hidat. Kerana ia musuh yang paling jahat. Penyakit nafsu ni musuh yang paling jahat. Yang utuhkan manusia, yang jalanan ke manusia, yang otakkan manusia, manusia, manusia, nafsu. Macam-macam nafsu. nafsu. makan, nafsu wanita, nafsu tamak, nafsu ma'arat. Bila kecikut nafsu saja. Nah, jadi kita minta kalau tak ada selamatkan kita dari rontongan nafsu. Kita kata, eh? ah, Rontongan nafsu. Wajahana, memang atfal saleh di sa'arah bahamaz juah dan jadikanlah kami daripada orang-orang yang kau menerimanya, ya, yang kau mengajak peradanya, yang kau terima dia sebagai tamu, sa'arah bahamaz lalu dia kau tak dapat lagi menginginkan kepada kamu, nah, itu yang kita harap, ya, macam orang saleh itu, tuhan lima mereka, ya, tidak tak, tak para program keempat gua rumahnya pada ahlan wa sahlan marhaban. Bapak silakan dengan sopan dan Jadi kita Allah salihin Allah ta'ala firmul itu. Au liallahu wa ta'ala itu. Ya. Jadi kita katakan laillaha illallah. Allah ta'ala jawab labbaika fa'alayk. Seperti nama ya menunjukkan kamu, silam kalau kita datang dengan niat yang tak baik dengan duit haram, harap Allah Ta'ala katakanlah alat baik Allah Ta'ala tak ada tapi datang-datang tapi penerima asal jadi orang-orang Ba'ala Allah Ta'ala berhadap kepada kita jadi kita minta lah kita masuk dalam tulungan orang-orang ini dan orang ini pula tidak berbalik melainkan pada Allah tak tinggal naik lagi Allah, Allah Robbul Alamin. Ya, nah. Ini orang sikit, tak banyak. Kalibar itu saya naikul bin Omar pada hubungan rumongan yang datang, karena. Tapi yang berhaji sikit. Nah. Yang nah, datang itu berhaji, tapi yang artikat itu sebenarnya berhaji itu sikit. Kita Abdullah bin Omar. Ini zaman Abdullah bin Omar. Ini zaman siapa lagi? Selekat rambat nanti Ramai orang datang Tak bagaimanalah Abu Dhabi Nantar tengok kepada mereka Abu Dhabi Nantar ni seorang sahabat Nabi yang berusaha Dia kata Saya tinggal orang-orang yang ramai Tapi yang buat haji betul ni Yang betul haji Dia kata sesuatu selian Kalau orang tak bagir kita haji Selangat marah Mengetah kita untuk haji itu Tapi kita kata Ini kita kata haji-haji-haji dalam keadaan di tahajjul. Oh, Awalah. Ya. Ayat kita tak buat. Ya. Kalau haji itu sebagai bintang, apa dia yang Nabi sekali bagi pada itu? Nah, bintang? Bintang? Bintang abang, cipai, tak boleh nak bagi bintang ya. Tak boleh. Sebab dia sebab kita dapat bintang. Selawat Rizki Sebab orang kafir, ya. Dia anggap kita bagi tanda tu sebagai satu bonggal kita dah, Pak orang apa romas di alat ke eh katlah kat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Khud bi ilaih. Bimbing kami menuju ke arahmu mu Khud bi aidina. ambil tangan kami. Tapi maknanya bimbing. Khud bi aidina ilaih. Bimbing kami ke arahmu ya Allah. Jangan lepaskan kami. Wa anta barruana bainaya. Dan kecohanilah. Ya. Apa kata roh ini bahannya kita merendah sendiri kepada Allah. Kecohanilah. Perbuatan kami merendahkan diri kepada-Mu di hadapan-Mu minta doa dan perkecohanilah ya. dan Allah memang Maha mengasihi hamba-Nya ya. Idza qultu hamba, lagi hamba itu duduk kepada Allah. Ilaah. Ila hana ya kami, qawina ila wajadna. Betulkan kami kalau kami tersesat. Qawina. Betulkan kami, tegakkan kami, uruskan kami ila wajadna, kalau kami tersesat. Wa'inna ila taqanna, dan betullah kami kalau kami dah lurus. Jadi kalau belum lurus, minta diluruskan. Kalau sudah lurus, mintakan kuat. Ya tak? Baik bantu. Iya benar, dua ayat apa? Itu satu daripada doa kita Lepas ngarah duduk awal dari Nabi Allahumma'a inna ala dikri ibadah. Ya Allah tolonglah kami untuk Mengingatimu, untuk bersyukur kepadamu Untuk memperbaiki ibadah Tolong, ya Allah Bila Allah ta'ala tolong, insyaAllah Wa inna idab Wa kun la takuna ala jadi langkau di pihak kami, jangan, jangan langkau jadi di pihak yang menentang. Maknanya janganlah Tuhan tak terima kami, biarlah Tuhan tak terima kami. Nolong kami. Wa'ahina ya. bin dunia mu'minina ba'i. Jadikanlah hidupkanlah hidup, hidup, kami di dalam dunia ini, mu'mini, beriman kepadamu. Ba'i'i, fa'af kepadamu. Wata'awakana Muslimin dan matilah, tak dikatakan di dalam keadaan Muslimin fa'idi sudah bertobat kepada Allah. Wa jahanna mimman ya'khudhu kitabahu bil yamin. Dan jadikanlah kami dari golongan orang yang akan mengambil kitabnya di sebelah kanan. Sagrad. Ya, mudah-mudahan Allah taala kabulkan kita kitab, di sebelah kanan Bila kasih kitab di sebelah kanan jadi orang kanan selamat insyaallah. Ya, nah, jangan di sebelah kiri. Kitab dari kanan ya sagrad nah. ya. Wajahna yang agunglah Al-Asmaul An-Na'imi dan jadikanlah kami Di hari ketakutan yang besar itu nanti di akhirat min Al-Aminin jadikanlah kami dari kalangan yang aman perlu haru ya kan ya sama. Wa masya Allahumma dan gembirakanlah kami senangkanlah kami ya Allah bin dengan melihat ilah wajahmu kepada wajahmu ilahat yang terkahir Berkahmati ke rahmat kita minta supaya kita dapat melihat kepada Allah Taala. Beranak melihat kepada Allah Taala adalah tabunima. Barat surau, nema yang sama. Kapan asina betulnya? Kena tanya betapa suruhnya. Betapa asina Allah. Air kurap, kastan semua ya. ya, so tiapnya. sini kita baca terlalu. Ada ringkasan seperti apa? Sebagai apa? Ya Allah, sebagaimana yang telah menyampaikan kami di sini maka berilah kami taufik supaya selalu ingat kepadaMu seperti mana kau telah beri hidayah kepada kami. Ampunilah kami dan berikanlah kami sebagaimana yang telah kau janjikan dengan FirmanMu. Ya Allah, bukakanlah kami begitu-begitu. Ah, ini FirmanMu ni saya tak tahu diakini ya. Ah, FirmanMu sudah ada di atas tu. Dan dia, dia punya Ayatnya saya tuliskan dalam ringkasan. Ya Allah. Bukakanlah bagi kami, kami pintu-pintu Pertabulanmu Ampunilah dosa kami, janganlah tak Kecewakan kami, berilah kami Sebaik baik yang keberikan kepada hamba-Nu yang saleh. Dan janganlah hendaknya kau ibarkan kami Dari tempat yang mulia ini, naik dalam keadaan Perjayaan, dapat keampunan dan peribahanmu Ya Allah, pimpinlah kami Ke arah peribahanmu, kesehanilah kami uh, Kesehanilah Kami uh, Kami yang pertama tak ya eh? Kesehanilah sendirian kami yang hina. Eh? Kesehatilah penderian kami yang hina ini dihadapanku nah, Jadi kita hina dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ah. Ya Allah perbaikilah kami jika kami terbesar Bantulah kami jika telah lurus Hidupkanlah kami dalam dunia ini dalam keadaan beriman taat, berserah dan bersobat Jadikanlah kami orang yang akan menerima kitabnya dari sebelah kanan. Aman dari ketakutan di hari itu. Sederhana memang, melihat kepada. Nya sedikit silapan ya dalam terjemahan, yaitu uh, Hidupkan sebabnya, perenggan yang akhir Ya Allah perbaikilah kami jika kami terpeson, baktilah kami jika telah lurus, hiduplah hiduplah kami dalam dunia ini dalam keadaan beriman beriman dan taat ya kemudian matikanlah kami ah itu yang tertinggal tuh matikanlah kami ya dalam Islam jadi tidak berserah pun boleh juga lah tapi maksudnya dalam Islam matikanlah kami dalam Islam dan telah bertobat ya dan telah bertobat Saya datang lagi sekali Ya Allah perbaikilah kami Jika kami terpisun Bakulah kami jika telah lurus Hidupkanlah kami dalam dunia ini Dalam keadaan beriman Dan taat nah, Dan faat Dan matikanlah kami Dalam Islam Dan telah berpulang Jadi kalau kami orang yang akan Terima kitabnya dari sebelah kanan Anak dari kita Sultan di hari itu Selamatkan Nima melihat Bacaan apabila sampai di Mina nah, Ini kita sudah menawarkan Kita akan Berjalan sampai di Mina Apabila sampai di Mina Kita baca Alhamdulillah wanitah, Dari manisah اللهم هذه من ان قضيتها وانا عبدك تهجك اطلبك ان تغنا علي بما منت من به على اولياك الصالح اللهم اني اعوذ بك من الخرمان والمصيبة في ديني ودنيا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اركينا segala بجي bagi الله yang telah selamat menyampaikan aku ke Mina dalam keadaan selamat dan amian. Ah, itulah. dalam perjalanan tapi di situ ini semua kita sampai selamat di Mina sampai Arafah. Ya Allah, aku telah sampai. Dimana sebaik tidak alhamdulillah. Ya Allah, aku telah sampai ke Mina ini. Aku aku pemberian dan kemuliaan seperti yang telah kurniakan kepada wali-wali dan wali. Bagaimana Mina ini? Mina, Mina, What? Mina. Atau istilah juga Muna, Muda, Muna, Mina. Maknanya kita kita, kita kita, Muna. Jadi kita sampai sama kita kata ya Allah ini Muna, atau ini Mina. Ditempat dengan sejifat. Sampai adalah apa yang kami sejifat. Sampai adalah apa yang kami harapkan. Dan berilah kami apa yang kau telah berikan kepada yang diberikan kepada orang-orang. Inilah. Doa-doa ya, inilah. Yang merupakan penghayatan bagi ibadah haji kita. Eja. Kalau tidak, ibadah haji itu sering misalnya nah, tak hidup. Ya. Kalau kita doa sampai arafah bagi sampai di musafir haruf, batalkah lagi? Begitu begitu begitu pergilah itu bagi. Makanya kita nak tak pernah lagi. Haji paling sangat. tak ada semata-mata. Jadi haji batasnya kita tak hidup, bata, tak hidup. Kali orang yang masuk ke dalam ini juga, atau jangan-jangan tu shopping, tu mana, tu barang, tu halal tak? Yang yang menghayati, yang itu kan ibadah kami kita berapa? Tapi tak bilaratus, atau saya lihat itu ada keselesaan, ada drama. Terima kasih Allah, ada. Dan ini Jangan <Susuk> ya, dibaca sekali saja ya. Berulang-ulang kali -lang lah Baca tadi, pada saat ta tadi tadi terima, saat ini boleh terima Atau kemudian apa itu, bahasa lagi, bahasa lagi Ulang, ulang, ulang, sampai habis cukup Sampai ya. habis cukup, kalau kita tetap lain, ada bahan-bahan lain Itu apa yang kita kita. kita tahu apa begitu ya? Kadang-kadang lagi bertawar, orang yang bacanya cepat Satu pusingan di doa itu tidak ada Ulang lagi, ulang lagi Nah sampai di tempat yang buka bacaan, buka bacaan Baca makanya baca. baca, baca di situ pula Dan lepas itu, lagi, satu lagi yang tolong Allah dari doa yang pertama atau doa yang kedua ya. nah, Jangan putus zikir um, kepada Allah SWT Saya ulang lagi bertawar eh, Maknanya segala puji bagi Allah yang telah lama menyampaikan aku ke Mina, belakangan selamat dan abadi. Ya Allah, aku telah sampai ke ini. Aku pohonkan pemberian dan kurniaan seperti yang telah uh, uh, seperti yang telah kau berikan kepada para wali ini. Ya Allah, aku belimbing kepadamu daripada pengharama. daripada pengharama Aku berlindung kepadaMu Daripada pada pengharaman kebaikan. Nah, daripada itu dibuat. Tak cara saya baik? Ini aku melindung. Janganlah aku tak dapat yang baik. Mintalah aku dapat yang baik. Dan dari dan aku berlindung Daripada dan daripada ini saya tulis ini cepat, ini ya, lepas. Dan daripada bencana dalam agama dan dunia. Yang ini aku beli kepada kamu. Aku beli tahu kepada kamu dari bencana dunia dan bencana agama. Janganlah aku kepada bencana agama atau terkena bencana dalam dunia. Dunia ini maknanya bencana dunia? Apa? Pada harta, ya? Pada keadaan diri bila? Tapi bencana pada agama. Eh, jika yang tiada puasa, yang betul, amal kurang, ya, tidak beramal. Itulah bencana agama. Uh, yang ketiga melontar jangka tulang kabel. Kita berjila di sini. Kalau ada apa-apa persoalan, -apa sila, nanti kita akan sambung dengan ukon uh, yang uh, wasit yang ketiga, yang ya, melontar akal, melontar jangka tulang kabel. Ada apa namanya? Ya, saya. Ya. Nah, apa itu minta-minta diri Bagaimana lagi? Itulah dia Tak tahu nak jalan, tak ada kain yang tak jalan Terima lain. Isyar, jadi dia punya kainan Mana yang bukan pada diri kita Kita kena Tak, tapi yang pada diri kita Kita tak boleh pergi Sakit nah, Itu. Ada yang sudah pun tak boleh pergi itu baru tak kenalan. Keluar, kenalan. Itu entang kita nak cek. Tidak, kita nak cek. Ya, kita boleh ceritakan. Awak boleh gila mesin, saya kena cek, katalah awak. Saya tolak. Saya punya duit, boleh. Tak tahu. Itu salah dia, Ya. atau normal di bina Ah. Bukan jamatul Aqabah ke Mekah. Afdal orang jangan melabang pergi Mekah Itu lebih asal daripada nah, ya. terus duduk di Itu sunah Rasulullah s.a.w. Ya. Afdal. Kalau sudah nampak terus pergi Mekah bara. Kalau belum sudah, kalau sudah taing, tak payah taing lagi. Kalau belum taing, taing. Ya. Nah, tapi sunnah tercukur, di diminah. Dengan cukur di sana. Di sudah sampai terkenaan apa-apa? Busir dan cukup mandi, pergi. Kawan. pakai payah sakaya biasa. Nah, ini beramal dengan Tuhan, Allah Ta'ala. Tuhan, dia, keburu-tuhan, masalah. Waliu nuzurahum, waliqtarwuk fi al-Balqis. Maknalah mereka, Alqumayyilu. Uh, Naklah mereka buangkan kekotoran mereka. Maknanya setelah dari Arafah Musylima, Mina, ini kita semua belum dan kita belum cukup lagi belum terhaluskan. Sampai Mina, loh pada pernah kata cukup. Aini membuang kekotoran. Bahaya kan tadi. Kuturan Zahir, kita buang masa kita mati. kotoran Zahir, kita niatkan, kita rasa akan dengan kita bersyukur membuang segalanya. Ketika <tuh> kita tahu, ya adakah? Ya, kita sotaklah kebala kita membuang Ah, Nanti kita. Pakai bau-bauan, -bau tak nah, boleh? Dah tahanlah. Pakai pakaian yang indah. Waliyatawahu bilbaidi rahmi. Taklah kena tahu di rumah yang tunggu di rumah Buat dah. Tapi buat teknikal. Tak boleh buat. Okey. Itu biasalah. Ada si. Buat. Ada yang tidak. Dan ada orang yang tak suruhkan si. Dia tak saulah. Si dia duduk. Si dia pergi. Kalau dia boleh pergi. Ada sebab-sebab yang tahu orang itu pergi sana. Ya. Ada satu orang dari jamaah kita. Jamaah saya masa pertama pergi sorry. Dia terlepas dari kumpulan dia. Masuk Masa berhutang, jangan al akabah. Selepas. Dan dia tak tahu mana nak pergi. Jadi ada orang jawab, aku nak balik Bekala, nak balik Bekala. Dia nampaknya. Dia balik Bekala. Orang ada cari dekat Mina, pergi sana, tak jumpa. Habis dah berkemana, ada orang balik Bekala. Jumpa dia ke hotel, dia juga berihan. Dia bilang, saya tak tahu nak balik, pergi Mina, dia tak jumpa. balik boleh berihan. Dari satu segi, dia cakap. Dari satu segi, dia buat amalan yang amat. Dia pergi ke sana. Dia pergi ke sana. Haa. Jabar itu Kemudian malam dia apa? Di bawah. Di bawah ya, itu kata. Ya, ada yang lain. Ya, saya. Ah. Ah. Ah. Ya. Ya. Jenis. Okay. Kalau apa yang dia buat itu sebagai apa namanya kita kata menari-menari abu sabu. Kalau dia bersyukur atas nikmat yang dia sudah menyelesaikan haji. Ya, itu satu cara keberanian. Lah. Sebab kita bila daripada kita mulai ekram, sampailah kita apa namanya. Lupa jangan tulis apa. Bila kita melukar kita kata lebay, lebay, lebay dari Allah Subhanahu Wataala jannah Tapi bila kita mulai melukar, Bismillahirrahmanirrahim, ya, jangan terangkaplah ni, balik dari mezalimnya. Habis lamat batan dia kita, tak ada batan lagi. Aku kita mulai takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Ilah, Ilah Allah, Akbar, Allah Akbar, Allah Insyaal Allah. Terus terus. Nah, jadi takbir hari raya itu maknanya menggalakkan syiar bab qiraat kita kerana dapat menyelesaikan ibadah. Jadi jangan beranggapan bahawa qiraat alhamdulillah lah. ujian di gerhana kedalamannya. Jadi kalau dia menari sejak tadi abang kali ya seperti itu maknanya dia syukur kepada Allah atas takdir tersebut. Tak pula. Tapi dijadikan sebagai tanda atau sebagai satu ibadah pula ini bila. Salah ya. ibadah dari hari ya semua tapi kalau dia rasa memang dia gembira lah, jahit perasaan gembira, gembira tak pat tak pat jadi berapa yang boleh tapi jangan dijadikan adat kalau jadi adat tak masuk pula dalam ibadat nanti orang mikir itu lah habis bekal itu pun buatlah tempat yang lain pula nah ini tak boleh ya? orang Mesir ya orang Mesir orang Afrika dan ada buku-bukuan lagi kalau dia aku pergi melakukan camrak dia ramai-ramai kita juga ramai Tapi kita ini pergi snap Dia orang tak ke Sepanah-tanah Berjalanan itu Suka dengan tanggir nah, Suka tidak berlaku eh, Nanti balik ini tanggung, Jalan sempat ini Tapi sekarang tak ada lagi lah Orang abe kahnya masuk ke negi baru, nanti akhirnya semua dapat. Siapa nak negi? Orang kalangan negi orang yang negi. Allah Allah. ada tanya negi. Ah, masam berapa? Bayar betul tak? Bayar. Bayar si kalau nak bayar ini bayar dengan puasa. Betul boleh? ada spa. Kalau kena kalau tak ada kita buku tepung insya-Allah saya ada spa pada 2 minggu akan بسم الله الرحمن الرحيم صبرنا على العذاب سنا ربنا يعلم ما انفاقنا واخرجنا نارا غير لنا فربا بالمرابيننا ما عليه الصبر وربنا جعلنا في فاطمه طلب في قولنا فعلا رانا ورب الكله على رسولنا صلى الله عليه اللهم يا عنا ربنا تطيب لنا قبل ان تصير انامس لنا من الله برستقاعنا من صدق صلاه الله على سيدنا محمد حبيبنا والرضا صان سيد الناس شفاء على الالهه الكرام الصره على صح المصابير والارض الحمد لله رب العالمين